«Безумство!» І завтра я вирішила його зрактися. От дурепа, нібито безумство піддається волі. Потихеньку, що й не помітила, коли моє життя за останній рік перетворилось на суцільне чекання. З морі погоди, з неба дощу, з телефону чоловічого голосу і цвінка у двері. Двічі по два, і обов'язково по-варварськи».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 Правда, Оксана на доля склалась дуже печально, казали, що в пориві ревності в її покалічів коханець, але Оксанин чоловік багато років розповідає вигадану історію про дорожню аварію і щоразу розповідь обростає все новими деталями. І вже багато років Саша виносить інвалідний візок з Оксаною у той же двір, де вона бавить у пісочку їхнього із Сашею внука. Не знаю чому, але я справді голос ніколи не засуджувала Оксану. Навіть якийсь час нерідко приходила до неї, коли бачила похилену на підвіконня голову в короні раптово посивілого ворозця. Ми ніколи жодним словом не обмовились про ту страшну історію. Та коли наша сім'я переїжджала на іншу квартиру, Оксана, не дивлячись мені в очі, сказала «Ніколи не роби так, як я. Краще скотч із мосту у воду, але не роби цього при живому чоловікові». Тоді я недобре подумала, а на що ти робила, коли знала, що то зле? Дотепер я не мала потреби скакати з мосту у воду. Хоча Оксана не застереження засіла так глибоко, що коли б не смерть мого чоловіка Василя, я не вагаючись могла би сказати – на все життя. Тепер я вже не думаю, що саме страх перед можливістю відплати сковував мене впродовж багатьох років. І через те я ніколи не шукала собі пригод із чужими чоловіками. А можливо, моє дотеперішнє життя було втрач, втечею саме від Оксаниного застереження? Хто знає, Ніколи не замислювалась над цим. Сердечні пристрасті якось оминали наше з Василем тривання. І він був в царство йому небесне, у міру палки, у міру стриманий. Анатомія наших сімейних почуттів давно і не завжди зрозумілою. Розмови про щось більш інтимне, ніж жити, ніколи нас не займали. Нічні фантазії не навідували мене навіть у час відпустки, яку ми з чоловіком проводили на різну. Ми завжди знали, чого можна чекати від іншого. Мені навіть подобалась така розмірена правильність, яка не впливала на серцебиття і різку зміну настрою. Наші приятелі, зазнаючи повної, як на мене тодішньої і безглуздої, амплітуди почуттів, нерідко жартували, що з нас можна писати енциклопедію сімейного життя». Мені було зручно, а може навіть і добре, у нашому прогнозованому добробуті. Я не знала шторму крові у жилах. Лише єдиний раз, коли голова нашого профкому, відписуючи подані мною документи, надто гаряче притиснув мене, боляче перехиливши на стіл, переді мною за мить секунди блиснула Оксана в інвалідному візочку. Відштовхнутий голова незграбно впав у своє крісло і чомусь голосно і, як мені здалось схижу, засміявся. Відтоді я люто не злюбила його, якого на диво шанував увесь колектив, а жінки таємно зітхали, перебираючи оплесками його правдопо... правдолюбні промови на проспілкових зборах. Так, я змирилась від свого думання і хочу спати, спати. Боже як добре, що мої кістки і голова почули в тому. Я спатиму до ранку, а може, лише до сід сонця, але нарешті без брому чи та запаму. Мій сон нагадуватиме сон полохливої лані на молоденькому мріжку під старезним буком. До мене поспішає олень. Його шкіра пахне гарячою плоттю, у мене пересихають губи. Як добре, що у мене злипаються повіки. Один, два, три, чотири. Мій лікар рекомендує рахувати доти, доки можеш. Сорок чотири, шістдесят сім.